Es freudnich Es freudnich Întotdeauna ah. trebuie să fie subiect Es freudnich Es regnet Es freudnich Es freudnich Es freudnich Buuuut Și dacă spuneai ne bucurăm noi Cum ziceai? Wir freudn FROIEN wir, wir, wir, fr wir freuen uns Wir freuen uns da. Că verbul wir este FROIEN FROIEN ja? Wir freuen uns na? Wir freuen uns dar dacă spuneam asta ne bucură pe noi, că tu ai, așa ai zis, asta mă bucură. Că-ți merge bine, da. da? Es freut mich. Și asta es... e, uh -huh. Das freut mich. Pe, nu. nu. ai zis pe noi? Uh -huh. Das freut uns. Das freut uns genau, sau es das freut uns. Wir freuen uns. uns, ne bucurăm noi. Das freut uns, ne bucură asta pe noi. Asta ne bucură. Good. Und? Fragen? Hast du etwas getroffen? Ich habe schon was getroffen. Ähm, mit dem Wirt. Wirt? Ja, ja, ich habe mit meinem Chef gesprochen. Noch ich einmal, noch ich einmal. Will. Ich habe mit? Mit meinem Chef Nein. gesprochen. mit meinem. Mit, ach, Ich habe mit meinem Chef genau. gesprochen. Genau, ich habe mit dem Chef, mit meinem Chef, mit seinem Chef, ja? Das tut er Ja. Auch Mit meinem Chef gesprochen. Ja, mit du mit so typ, mit, ach, ach, Ich schau. habe mit meinem Chef gesprochen mhm. und er hat mich gesagt. Er hat, mich, nie, er hat nein, nein, mir, nein, gesagt, mir gesagt. sehr gut. Ach, immer wieder dasselbe Er hat mir gesagt, das wird muss immer was noch dazu haben. Ja. Als Beispiel der das Auto wird repariert. Mhm. Viet ieți repaliat, viet speta repaliat, viet mai iar repaliat? Da. Hai să-l pe cu verbul ăsta. Deci, verbul de bază este verden. Verden. Da. da. da? Asta este forma lui de dicționar. Da. Și el are și un sens propriu, adică există și situația în care se folosește numai el. Numai el. Nu are nimic. Nu mai are un alt verb după el. Am înțeles. Uh, numai când nu e așa des întâlniți și probabil de că de nu i-a trecut prin cap șefului tău, um, înseamnă a deveni. De exemplu, da. dacă spun, ich verde punct. Înseamnă, eu devin medic, eu mă fac medic. Da, sigur, pe da. Înțelegi? Asta, da, Asta pe este singur, da. singura situație în care el se folosește fără să aibă un verb după el. Da? Am înțeles. Se mai poate folosi, de exemplu, dacă te referi la vreme. Svirt sân Să face frumos Să face frumos afară Știi? Da, da, da, da, da, da, da, da? sân Sau uh, ezvird duncăl Se întunecă Da, se întunecă es da. Dunkel, știi? Deci există și situații când e fără Am înțeles Da? Am înțeles Pentru că te gândești la sensul lui care este a deveni Dacă devin întuneric Sau eu devin medic Eu devin inginer, da? Good Acum Partea cealaltă în care el se folosește ca verb auxiliar, adică însoțește alte verbe. Și pentru asta există două situații. Odată se folosește la formarea viitorului. De exemplu, când spui, eu voi bea, cum zice, eu voi bea o bere? Ich werde trinken. Nein, ich werde? Trinken. Trinken, Ich werde, ich werde trinken. Și eu voi bea o bere? Ich werde ein Bier trinken, trinken Ich werde ein Bier Deci, pentru viitor laipă werden plus forma de infinitiv a verbului. Ich werde essen, ia? Ja? Ich werde da. gehen. Eu voi merge. Și mai departe. Da. Același werden se mai folosește pentru diateza pasivă. Atunci când mașina este reparată. Am discutat vreun pic despre diateza asta pasivă sau nu. Am, discut, am scris nu la diateza pasivă data trecută, verb, când, atât. Nu, dar când nu are treabă cu diateza pasivă. Da, nu, rest, nu, nu, nu Nu, nu atunci discutăm acum. Okay. Uh, di diateza pasivă se referă la situația când un obiect suferă o acțiune. Cineva îi face ceva. În românește da. mașina este reparată. Frigiderul e reparat, da? Da. Și... În situația asta folosim tot verbul werden, însă al doilea verb este la trecut, repariert. Nu mai spune repariren. E am înțeles. Deci dacă spun ich werde das auto reparieren, înseamnă eu voi repara mașina. Aici mașina, da, sigur. Dar dacă spun invers, das auto, virt repariert, mașina este reparată. Din perspectiva ei, ea suferă acțiunea de a fi reparată. Da, da, da. Înțelegi? Și um, cum zici mașina e reparată de mine? Das Auto wird von mir von mir repariert. Exact, das Auto wird von mir repariert. Mașina este reparată de mine, da? Da. Sau um, um, amend, nu amenda, Hai să luăm una mai veselă. Um, Nota de plată este plătită de mine. Rechnung e die Rechnung. Di, toate, toate, care, toate care se termină în Da. sunt femeine. Die Vonung, die Rechnung. Die Rechnung wird von mir bezahlt. Foarte bine. Die Rechnung wird von mir bezahlt. Bezahlt. Da? Și asta este practic sensul în care, în care se folosește... Um, da Diateza pasivă Numai că diateza asta pasivă are și un, o formă de trecut O formă, formă de trecut înseamnă că Mașina a fost reparată Dacă e reparată acum Sub ochii mei Spun Dar s-a autovirt Dar Dacă mașina da. a fost reparată la altăieri da. s Nu vurde, exact, exact. Vorgesten reparat. Vurde repariert Vurde repariert Vurde Da Însă um, în loc de vârdă repariert, deci e corect, poți să spui ist repariert worden. Ist repariert worden, da. Este exact același sens cu vordă repariert. Da. Da? Și cum spui, eu sunt întrebat? Ich bin gefract. Nein, ich, că eu sufer acțiunea. Ich werde, werde gefragt. Foarte bine, ich werde gefract. Ich werde Foarte mulți români au tendința de a traduce din românește. Eu sunt întrebat. Ich bin gefract, Știi? Dar din, da. în nemțește este werde. cu... Ich werde gefragt. Ja? Și da. tu, tu ești întrebat? Du verdest gefragt. Nein. Du bist gefragt. Nein. Atunci. Tot cu verde, dar nu așa să spune. Ich werde du virst virst atunci du wirst, wirst. Ah, care genau du virst gefrăt înseamnă tu ești întrebat și da. el a fost întrebat er wurde gefragt er wurde gefragt oder er ist gefragt worden er ist gefragt worden worden da er ist gefragt worden oder er worden. wurde gefragt da da ja? și cum spui garajul a fost construit de garajă Di garajă Vurde Gebaut Vurde Gebaut Oder De garajă ist, ist Ist Gebaut Verde V-v-v-vorden wo, wo, wo, Vorden Ist Gebaut Vorden Ist Gebaut Asta worden. se pare un pic mai greu Mult mai simplu De garajă Vurde Gebaut Genau Numai că În limbajul lor Ei zic de, Destul de des Ist Uh, get out get out nu contează, Worde. pe care îl e bine, să folosești vor, uh, vurda, vordă de, yeah? de asemenea, uh, uh, forma a doua, asta mm -hmm. digaraj ist uh, gebaut ah. vorden, te ajută dacă ai spus din greșeală că în românești, garaj is gebaut, îți auce am că mai trebuie să spui ceva, că trebuie să spui gebaut. Și dacă ai spus ist da. gebaut, is gebaut worden. Și l-ai salvat, l-ai rezolvat. Da, da, da, da. da Înțeleg, cum zic. Da. Good. Ist gebaut worden oder wurde gebaut. Și cam asta este sensul lui lu Da. Înțeles, pentru am viitor înțeles. plus infinitivul sau pentru diateza asta pasivă, când cineva este reparat sau plătit cu reparirt, bețalt. na? Da? De da. Pizza wird gegessen, pizza e mâncată, da? Da. Bun. No fragă? No, am zis că fac o poza la e-mailul care l-am trimis atunci. Okay. Discutăm despre asta? Sau da, da, da, da, da, da, da. Nu, nu, nu, nu. Pentru că le uiți. Da, e, chiar am făcut poza și na, am aici exact cum i-am scris și nu sunt sigur, n Dacă e bine, colega mea mi-a zis că nu am avut timp, n-am. a pic stres la lucru și nu prea a avut timp să mă să mă uh -huh. recteze Ok, uh, Și atunci... îl citești sau îl trimiți poza? Sau... Da, da, nu, citesc. citește. Rudy hat heute ein pachet von GG. asta e o firmă, uh -huh. abgeholt. Good. E B bine? Până ce e corect? El înseamnă că el a luat un colet de la firma aia. Da. Da? Și atunci încep următoarea propoziție. Ich habe es sop geskent. Sop, asta iar e un cuvânt de al nostru. I have... de la... Uh, și da, Ihabă a... Sob I have S Sob De ce S? Sau nu mai trebuie să pune? Nu, S îl păi da, pui atunci când spui Am scanat asta. Dar tu ai spus ce ai scanat. E, am înțeles. Și atunci nu merge asta ca și cum Sob e un nume de la noi de acolo. Exact. Da, așa dacă, ai... dacă tu nu poți spui Ihabă S da auto abgeholt. Dacă ai spus da auto S nu mai are loc. Am înțeles. Și atunci ar fi fost Ihabe? Exact. Sau dacă știi despre ce vorbești, spui: Ihabă, ești Gescând. A, nu. L-am scanat. Atunci l-ai spus exact. Exact. Ihabă. Sau uh, poți să spui: dacă e un nume propriu, asta, Ihabă, das, sop Gescând. Am înțeles. da. Păi este un nume ca Da, Ihabă, da. das. Uh, și sunt sigur că este das, pentru că, în general, cuvintele astea care sunt noi, care sunt venite din alte limbi sau care sunt. E da. o formată din acronime, adică numai din literele cuvântului. Da. E das. Das, da Sop. Uh, Geskent. Și atunci am pus virgulă și am scris aber uh -huh. er hat auf gefargut tisch hinterlegt. Aber er hat. Da. Auf gefargut tisch hinterlegt. Am vrut să spun, dar el l-a lăsat la masa cu gefargut. Nu avem o zonă specială. Și se numește Gefahrgut zona aia. Aber er hat auf Gefahrgut tisch uh, uh, uh, Și cum se scrie Gefahr? G-E-F-H-A-H-R-Gut. Gefar, -h -h gefar v-aia să nu Gefar gefahrist? e periculos. Exact, e pericol, de fapt. Da, Ge da. Geferlich e periculos. Deci, și Gefahrgut... Gefar gut I... sub... da, nu știu cum se traduce Nu, dar adică ce se întâmplă? E o zonă, e o zonă mai e, protejată? E o zonă marcată, sau... dar unde nu are voie Decât pachetele periculoase ah, Am înțeles uh -huh. um, ge Gefargut, adică zona asta Și i habe auf dem Cum ai zis? i dem Tisch Ich habe, er hat auf Gefargut Tisch hinterlegt folosește Am numai nu numai cu masă fără gefargut erhat auf Tisch hinterlegt și Tisch trebuie să aibă și el articol. Da, și atunci e auf der Tisch, nu? E der Tisch în mod normal, dar în cazul ăsta a hat auf den Tisch hinterlegt. Den, pentru că e o mișcare. Den. Da, și atunci el e la nominativ, nu? Da, erhat. hat. Ce mai Exact. Dentisch Hinterlecht. Cea mai scurtă variantă era Erhat authentisch dialect. El l-a pus pe masă. Ok, e da. Hinterlecht înseamnă la uh, depozitat, nu? Sau așa ceva. Da, păi, da, asta eu asta am vrut să zic, acolo l-a pus la da. depozitat. Da. Da. Um, dar um, Deci, Erhat auf den äh uh, gut HINTERLECT. Mm -hmm. Practic lipsește denul de la denul de la TIS, da, da. Uh -huh. Și în partea alătă greșeală la S -ul ăla. Okay. E -S ul care în plus, da. Și atunci următoarea e. Ich habe aviso Geschickt. Și asta, nici ăsta n-are articol? Nu. Trebuie să aibă. Ich habe DAS AVISO. Ich habe DIE AVISO. L-am scris numai mare AVISO, dar nu l-am. Mm -hmm. Ich habe aviso geschickt Und A jetzt pachet bleibt stehen. Uh, deci, Ihabă das, avizo, o Chisicht? Uh -huh. und yeah. jetzt pachet bleibt stehen. Și, și pachet? Iarăși nu are articol. Da, nu are nici el. Și este? Und das pachet und, bleibt stehen. Und da, jetzt? Da, nu-i das. Ba da, ba da, das pachet. Da. Dar, no, hai normal, und jetzt? Und jetzt pachet bleibt stehen. Uh, mai e o greșeală. Und jetzt? Iets este primul cuvânt un iets Blypt Pachet Das știen. pachet Steen Așa este Înțelegi? <laughs> De deci ce e așa? Pentru că e verbul Blypt deci... și steen Sunt amândouă În lângă altul e, uh, Da Dar problema este cu iets Dacă spuneai Das pachet Blypt Iets Steen Era corect Dar tu l-ai pus pe iets La început Da Deci primul primul cuvânt al propoziției. Trebuie să urmeze verbul bleibt. da, da? Uh, da's pachet cine știe da și atunci ar fi fost und pachet Un das pachet Un das pachet jetzt bleibed Un und das no. pachet verb Bleibt jetzt știe exact. Deci indiferent ce pui la început das pachet sau jetzt Blight trebuie să fie al doilea înțeles. Unde-ți unde pachet, bleib, ets, Exact. Mm -hmm. a, uh, un... Deci aici da s-am greșit, ja și vei da să am greșit. Și ordinea cuvintelor. Și ordinea cuvintelor. Să, te... ordinea să fie uh, verbal al doilea. Și uh, a, ca o nuanță, nu-i neapărat greșit, dar să știi. În loc de bleib, uh, știe-n bleibăn, poți să spui ligă-n Că dacă pachetul i pus undeva pe ceva, el mai degrabă lict decât ștet. Știet înseamnă că stă în picioare. Da, la mine ideea mea a fost... Na, nu că stă acolo, pus, că a rămas acolo. Că rămâne peste noapte acolo, mm -hmm. da. Și nu l-a mai, mai trimis mm -hmm. la Viena. Ok. Practic m-ar fi înțeles, nu? Da, da, înțeles -am că, că, că rămâne. Da. Și atunci următoarea propoziție. habe nur get gemerkt. Ja, yeah. Asta cred e corect, mm -hmm. nu. Daher keinen weiteres uh, asta e mai dificil. Adică okay. nu, nu am înțe nu am înțeles nicio Deci, <laughs> I bemerkt, de am înțeles că nu, asta ai vrut să spui? Sau am daher, am remarcat. Daher, daher, keinen weiteres daher înseamnă de asta. De asta, da. De asta nu am scanat de, pachetul cu alte da, da, în alte modalități. Tu ai spus, eu am remarcat. Da. De asta nu am scanat pachetul. E ceva, tot nu înțeleg. De... Nu înțeleg niciun românește. <laughs> <Okay>. deci, <laughs> Ideea mea a fost, am văzut prea târziu și nu am mai scanat pachetul cu alte, cu alte scanuri. Deci okay. nu l-am mai scanat. L-am lăsat fără nimic. Or... Am înțeles. Deci Ihabă NUR, nur jeţi gemerkt mm -hmm. ja, bă, NUR jeţi uh, gemerkt am, Doar acum da. am remarcat Da ah, okay. Daher Und daher und daher. E. und daher Mă rog, und sau daher Da Important e ca după demers merg să fie o virgulă Daher Și da. acum trebuie să fie o propoziție întreagă care e verbul? Păi, keinen weitereskel Daher Habe ich NICHT MERGE SCAN Înțelegi? DE AIA NU AM MAI SCANAT Înțeles... Bun, aici e mai complicat un pic Tu ai spus DE AIA NU MAI SUNT ALTE scanuri. Dar Nu, tu ai spus DE AIA NU ALTE scanuri. Nu alte... Înțelegi că lipsește verbul DE AIA NU AM SCANAT, DE AIA NU SUNT, DE AIA NU EXISTĂ Înțelegi? Daher zint caine andere. Uh -huh. Daher, daher, ghiptez uh, caine andere schen. Oder caine vaitere ja. ah, atât a fost. Asta a fost bună la ultima da, Probabil că dacă el spus. știa contextul, a înțeles la ce te referei. Colega mea, da, o înțeles că veni venit dimineața în depozit și s-a uitat, ok, dar știu despre ce e vorba. <laughs> Ok, dar um, în principiu nu e, nu e prea greșit. Adică trebuie să, să individualizezi fiecare propoziție și să vezi, are verb, dacă are e pe locul 2. Da? Și da. Uh, întotdeauna să încerci să ți faci în cap scheletul propoziției. Pachetul stă pe masă. După aia vezi care masă și înțelegi? Da, da, da. Și toate substantivele trebuie să aibă obligatoriu articol. Das da, asta o greșeală iau... majoră la mine l-a scris pentru că eu nu pun niciodată nimic. Ai pachet, nu, nu pun tas pachet. Dar nici, de... și în românește, nu poți spui pachet stă pe masă. da, păi Pachetul, dai, adică sună așa. Urât. Good. Nu? No? Da, Frager? Băcere. Alte probleme la ea nu ai mai avut, nu? Nu, nu mă a Ok, bine. Oricum, în general când mai întâlnești din astea trebuie să mai scrii și ai neclarități, salvează-l. Pentru că e mult mai uh, util să, să fie Oameni. practic ceva, da, să, să e înțelegi. E util când îmi explici tu cum sunt regulile. Pentru da, că da. ei nu poate să-mi explice nicio regulă că nu știe niciunul. Nici colega mea, nici cevmeo, la ei reguli nu există. Nu <laughs> există. Gud. de aia mi-mă că îmi explici. Acolo trebuie făcut așa pentru că așa Ei îmi explic trebuie făcut așa, dar eu trebuie să explic și mie să știu de ce trebuie așa, măcar pentru viitor. Nu sună bine, zice. Nu, no. clincnești gut. No. bun. <laughs> Mersi de ajutor. <-ași> <laughs> ok. Wenn du keine andere Fragen hast. Um, voiam să discutăm ceva despre niște conjuncții. Okay. Conjuncțiile astea sunt. Uh, uh, sună complicat, dar sunt uh, destul de simple. De exemplu, și este o conjuncție, da? Sau K, da. pentru că la și nu ai nicio problemă, este clar. L-ai prins, da? Da. Uh, dar cum spui, uh, noi am văzut uh, uh, Berlinul. Nu, noi am văzut uh, Berlinul și precum și Hamburgul. Wir haben die Berlin. Die nu, nu, orașele n-au uh, articol. Wir haben, wir haben Berlin gesehen, Sovi Hamburg. Genau, numai că Zovi uh, so este deci Wir haben Berlin, Zovi so Hamburg gesehen. Hamburg, eh, so Pentru că Geschenk trebuie să fie la urmă, da? da. Good. Berlin, Hamburg. So da. Dar dacă spui atât ceva cât și altceva, de exemplu, eu am atât mere cât și pere. Uh, nu știu, zice. Asta, este, a, asta este o expresie specifică Probabil că n-ai de unde să știu, sau ar putea să o fi auzit Și uh, notează Se spune da? Zovol Als auch. Sovol zovol Als auch. Mm -hmm. Zovol înainte de prima variantă Als Zauh în Înainte de a doua Și-s două cuvinte Als auch, Da? Als auch. Da Deci dacă spun habe Zovol Äpfel als auch birne, birne. înseamnă am atât mere cât și pere. Și și. Da. Da? Sowohl als Zovol, da? Da. Și cum spui eu am uh, mâncat uh, atât pizza cât și salată. Ich habe so Pizza, mm -hmm. als salat, als auch. als auch salat gegessen. Foarte bine. Ich habe sowohl pizza als auch salat gegessen. Salat gegessen. Da? Deci, întotdeauna, când sunt două valabile, sowohl als auch. Dacă ai trei variante, am mâncat atât pizza, cât și salată, cât și nuci, spui sowohl la prima, als auch la a doua, als auch la a treia și așa mai departe. Als auch, als auch, als auch. Da? înțeles. Da. Cum mai în numește Atât aia, cât și, cât și pizza, cât și, și mere, cât și calculatorul, da? cât na, și cât na. și și uh, cum spui ea este atât cântăreață cât și actriță. zis. Sovol singerin. Ze Zengerin. Sängerin Mhm. Uh -huh. Als auch uh, Rohan, nu știu cum se. Actor se spune Schauspieler. Als Sch al, als auch Schauspieler Schauspielerin, actriță. Olschpielerin. Schauspielerin, ha. Schauspielerin, ja? Zist Zovol Zengerin, als Langerin, auch Schauspielerine. Schauspielerin, Schauspielerin ja? Atât cât și. Good Deci e, e clar, cum spui, da? E clar, da. da Însă da, da, da. dacă ai cealaltă variantă. când spui nici nici. Ok? Eu nu am nici bani, nici concediu Se spune veder Noh Veder la prima variantă pe care nu o ai Noh la a doua Și atunci acum ar fi I have no. I have weder geld I have weder geld Noh no. urlaub. No. urlaub Aia înseamnă că n-am nici la nici la. Da? E ok, n -am, n -am, asta n-am știut da, și cumva asta e specific, adică nu, nu e intuitiv. Veder gel, noch? noch urlaub. Și cum spui, eu am atât, atât bani cât și ve concediu. I-ave sovol geld, als auch urlaub. Foarte bine. Zovol so als auch, când le am, weder noch, când n-am nici aia, nici aia. Veder noch. Good. Următoarea uh, variantă pe care o avem este când ai ori una, ori alta. Cum spui? Okay. Am fie concediu, fie bani. Și si ave order, geld, order or mm -hmm. Nu, așa s-a traduce din românește. Însă nemțește La. să spune entweder order. I have entweder geld, oder or, or Am ori bani, ori concediu. Entweder, da. Asta chiar că asta mai auzit. Entweder, oder. Ich habe entweder, kinder oder oder Da? Deci până acum avem trei variante. Când le-ai pe amândouă, sowohl als auch. Da. Când n-ai niciuna, weder, noch. Weder? O să-l scriu. Weder și noch. Uh -huh. Și când ai ori una, ori alta, entweder, oder. Și si numai order simplu, o să știi. Când e. Da. Da? Pot să fac aia, ori. Da? Good. Și si mai avem încă o variantă. În um, românești ar fi nu numai, ci și. Si. Adică eu am nu numai bani, dar am și si concediu. Ok. Da? Și si asta se spune nicht nur în fața la prima. Da. Ci. și cum se spune ci? Se spune zonder, zonder, zonder, sondern so, zondern, ja. zondern, sondern zondern auch. Sondern auch. Zondern auch da? Da. da? Și cum spune? eu am uh, nu doar uh, un calculator ci și un telefon. Ich am nici nur Computer, sondern. sondern auch ein Handy. Da, da computer este der computer. Uh, nu, ich atenze nu have nur nur nur, einen, nur că nu e cu umlaut, e nur. Ich habe nicht nur, nur einen computer Exact. sondern auch ein Handy. Un Handy, genau. Asta e das Handy, ja? Da. Ich habe nicht nur einen computer sondern în loc auch de sondern au poți să spui și da, zonderni mai corect gramatical. Zondernic, da, și sună mai bine. Zonder n-au uh -huh. Nu numai, ci și. Good. Probleme până aici? Nu. Good. Asta nu atâta de... Și cum spui, da, numai că trebuie să le înveți, astea, cumva trebuie să le înveți pe de astea patru variante. Da? da. Zovola sau vederno. Și cum spui, el nu a mers la școală. Er ist nicht in schule gegangen. Dar schule? Nu, că e, nu, nu, e dișule. Și atunci er ist nicht in schule gegangen. Dar îi lipsește un articol. In Foarte bine, in Și el este la școală? Er ist, ah. <laughs> er ist in, in schule. Tot, da, e, tot, tot e de de shule, tot la fel, Nu, no? e, e risc er in der șule. Pentru că acum șule este în cazul dativ. Că el este acolo, nu e nicio mișcare. Am înțeles. Da? Da. In der Dar dacă se duce la școală, este in șule. Este cazul acuzativ. E o mișcare. Da. E, am înțeles. Da, asta da, da, e un pic mai cu... <laughs> Dar cumva ai nimerit o prima dată. Deci încă o dată, el nu a fost la școală. Er ist nicht in der Schule. Nu. Er, nu a... er ist nicht in die Exact, că a mers, el nu a mers la școală. Da, er este nicht in die Schule gegangen. Și el nu este în școală. Er ist nicht in der Schule. Genau, er ist nicht in der Schule. Nu este în școală, acum. Da. Good. Așadar, încă o dată, el nu a, fost, nu a mers la școală, ci s-a întâlnit cu prietenul lui. Er ist nicht in die Schule gegangen, uh -huh. sondern uh -huh. hat sein, seinen seinen freund getroffen. Cine? Ea. Er. Așa, Deci încă o dată Aha. de la început. Er ist? Er ist nicht in die Schule gegangen, uh -huh. sondern Er hat seinen freund getroffen. Da, dar lipsește cu. Er hat mit seine. Și atunci, er hat mit seinem freund getroffen. getroffen. Exact. Încă Er ist nicht in die Schule gegangen, sondern er hat, seinen... mit? Er, hat mit. er hat mit seinem freund getroffen. Bun. Și el nu s-a nu a mers la școală, ci s-a întâlnit în oraș cu prietenul lui. Nu, ist in der Schule. Nein, er in schu in Schule. In Schule gegangen, yeah. er, ist, hat Nein, mit, er, hat. er hat mit seinem Freund. Uh -huh. nu, nu, nu, nu, în, în, în oraș. Nu la oraș, în oraș. In, er in die Stadt getroffen. Da, dar nu e o mișcare. S-a întâlnit cu el acolo. So, Atunci a in Exact, getroffen. in der Stadt, e dativ, da? E Da. O toată fraza. Er nicht in die Schule gegangen, mm -hmm. sondern a er hat mit seinem Freund in der Stadt getroffen. Da. Aproape corect, mai e o singură problemuță. Că s-a întâlnit. Er hat sich getroffen. Că, Că s-a întâlnit. Nu a întâlnit. Er hat sich getroffen. Okay. Ich habe mich Eu m-am no întâlnit cu el. Ja? Da. Deci da. er ist nicht da. in die Schule gegangen, sondern da. er hat sich mit seinem Freund in der, er der Stadt getroffen. getroffen. Ok? Am înțeles, da. Gut. Er um, și cum spui? Um, um, dacă întrebi pe cineva, vrei o cafea? Willst du einen café? Der cafe. Willst du einen café? Genau. Willst du einen cafe, ja? Oder möchtest du einen café? Și dacă el spune uh, nu știi tu pe de ce? ba da, vreau o cafea. Cum spui ba da? Doh. Doh, exact. Deci doh, doh. este întotdeauna după o, uh, o negație. Da. da. Sau de exemplu dacă spui, nu bei cafea, trinzi ducain în cafe și tu spui doh, ich trinca. Doh, trinca Da? Asta... Asta înseamnă. Nu, dar nu-i Doh trincă aici, ci Doh. Doh îi Pentru că. Uh, doh se cheamă că se numește. este pe poziția 0. El nu se numără. Doh. Doh îi trincă. Da, exact. Este ca abăr. Nici pe abăr nu-l numeri. Nu-l pui la slocotelă. Doh. Da. Doh, mi-a. Yeah. Doh îi Doh, da, asta-l asta mai folosesc mai des ca. Doh, doi întrebări. Da. Vrei să mergi acolo? Da, toh, <laughs> Exact. Good. În uh, uh, general, uh, nu poți să spui dacă te întreabă dacă acolo și totuși mergi, nu spui doh, spui doh dacă ai spus în nu, spui nine, ok, doh, ich komme. Bine, merg, știi? Da, da, da. Dar dacă spui da. abia așa o să mergi, nu spui doh. Pentru că el când ai... te întreabă, să așteaptă să nu vrei. Da, și atunci ai spui da. Și atunci, doh? Spui nu. Și după, da, da. Ok, înțelegi. Da. Sau, komst du nicht mit? Tu nu vii cu noi și tu spui doch, ich kom mit. Oh. Ich bin oh. schon. Mm -hmm. cum spui, ea uh, devine actriță. Sie werde schauspielerin sein. Uh, nu? No? Nu, ea devine. Mm. Tu... Sie wird. No. Sie... sie würde. Nein, Sie wird. Sie wird. Eu, eu, de, eu devin actor? Cum spui? Ich werde Schauspieler. Good. Și tu devii actor? Du wirst Schauspieler. Mm -hmm. Și ea devine actriță? Sie werde. Nein, sie wird. Sie wird Schauspielerin. Sie wird Schauspielerin. Ja? Sie wird Schauspielerin. Dar nu mai punem zainul la urmă, nu, zivirt, că, schauspielerin, zain. Nu, dacă spui zivirt, în zain, în românește se traduce, ea va fi actriță. Ea va fi. Că e cred. viitorul lui zain, ea va fi. Dar dacă spui zivirt, schauspielerin, ea devine. Da. Da? Ziviert. Sensul este relativ același din exterior, dar gramatical sunt două lucruri diferite, da? Diferite, da. Și cum spui? Ea vrea să devină actriță. Zivolt. Uh, nu, zivolt. Asta e trecut. Zi? Eu vreau? Ich will du Zivil. Zivil. Zivil. Ce să fie? Să devină, să devină actriță. Zivil schauspielerin sein. Nein. Tu ai spus? Ea Nein. vrea să fie actriță. Ea vrea să devină actriță. Zivil schauspielerin verde. Foarte bine. Zivil. Și au verde. verde. Și ea a vrut să se facă uh, actriță. Zivolte Șaușpilerin verde. Exact. Zivolte Șaușpilerin verde. Verde yeah. Good! <laughs> da. Și cum zice? ea a vrut să se facă actriță, însă nu avea talent. Zivulde. Nu, nu. Ea a vrut. Zivurde Nain. Zivolte. Zivolte. Volte. Schauspielerin Werden. Foarte bine. Verde bine. Werden? Werden. Că al doilea Verden. verb e la infinitiv. Ich will Werden. Eu vreau să devin. Am înțeles. Și atunci, sie... Cum a zis? Ai, ea, am ea a vrut să devină actriță. Zivolte Schauspielerin Werden. Mm -hmm. Aber... Uh, în loc de abăr putem să spunem Jedoch. Jedoch. Ah. Nu, nu, Jedoch. Jedoch. Jedoch. Hat sie keinen talent? Uh, da, în nemțește spunem uh, mai simplu Ich bin begapt. Cunoști, ai auzit de begapt? Nu, nu am auzit de uh, Deci avem uh, verbul Geiben. Da. Care înseamnă Da. Da? da? Um, begapt begat vine de la um, uh, a da, adică am un dat am un... Uh, mi-a dat cineva divinitatea Dumnezeu, mi-a dat un talent da Da. Și atunci. și atunci spun ich bin begapt ich bin begapt înseamnă Ei, că eu, asta, eu sunt talentat eu sunt talentat trebuie să spui și la ce, ca și în românește, nu spune nimic despre domeniu. Ich begapt, begabt, ia? Oder ich bin nicht Sigur că spune și talent, numai că talente das talent. Sie hat kein Talent, ia? Sie hat kein Talent. Unde dacă zici că begabt, atunci exist nicht B b b Sie ist nicht begabt. Begabt, begabt, ja? Sie, oder sie war nicht begabt, nu avea sie talent. Nu au avut talent, ja? Sie wollte schauspielerin werden, jedoch sie war nicht begabt. Nicht begabt. Gut. Dar cum spui, ea ja, um, va deveni actriță? Sie... Zivird, Schauspielerin, Zain? Mm -mm, tu ai spus, ea sie. va fi actriță. Ea va tot cu Zain, nu? Deci... Așa, nu, pe de fără e Deci, zi... a, ver, a, a, cum spun, ea devine. Zivird. Schauspielerin, ea? Schauspielerin. Foarte da. bine. Și acum, dacă ea va deveni. Deci, trebuie să-l punem pe a deveni la viitor. Da, și atunci, zi. Sie... Wirth, Schauspielerin, Werden. Foarte bine. Întâmplători același verb. Da. Înțelegi? Wirth, Schauspielerin, Werden. Înseamnă ea va deveni actriță. Da. Da? da. Zivolte, Verden, a vrut să devină. Good. Fragen bis hier? Nu. Asta după aia. Când o fi cu timp o să mai repetăm un pic. Da? Cum a... Nu, dar ca să înțelegi structura. Da, da. Ok. Nu, nu. nu e complicat. Nu, nu, nu. Și cum spui um, mama uh, muncește mult. Mai, nu, mama, de arbetet de de mother. De, muter. de muter arbetet fil. Bun, de mother, Bun. Um, pentru că uh, mama muncește mult, copiii ajută în casă. Das wegen nu. weil weil weil die Mama arbeitet Scrie în românește, propoziția ca să ai sub ochi, deci, pentru că da. mama muncește mult. Pentru că mama muncește mult. Copii ajută copii în casă. ajută în casă. Good, ok. Așa, acum zi nemțește. Și v eventual de ce scrie de simultan, ce spui? Valdimuter? Valdimuter? Oh, m-ar vine stresul. scuze mă un pic pentru da, da. o să un pic alergie, că vine un pic acasă. Nicio problemă. o vreau. Valdimuter Arbaitet Fil m mm -hmm. kinder ah. No, die kinder. Die kinder. Uh -huh. kinder Hilst in house. Good. Ok. Acum. Gata sau au intrat? Da, da, da, da, da au intrat sau sunt cam același. Okay. okay. While. ce face el? Aruncă verbul la final. Da. Și unde da. e finalul propoziției? Valid muter fil Foarte bine. Valid muter fil arbeitet. Da? Fil -ar OK. Asta e o propoziție, da? Da. Urmează a doua propoziție, care trebuie să aibă pentru că nu are nimic niciun vail în față, verbul propoziția a doua. Și atunci Dickindo hilft in House Nu. Am scris eu. Da, dar pe primul loc este cealaltă propoziție nu hilft nu verbul trebuie să fie vai îl we'll demuter fil arbeitet primul, primul primul loc din propoziție urmează verbul hilft Mhm uh -huh. die kinder im haus sau so, house, hilft die kinder nu hilft Așa. die kinder im haus da dar numai că copii sunt mai mulți helfen helfen dacă era Hilfen. unul singur era hilft hilft das kind dar fiind mai mulți, Helfen. Și atunci, Helfen um, <inaudible> um, de kinder sau Helfen dem kinder? Nu, e kinder. kinder, pentru asta. că ei ajută. Dacă copiii erau ajutați, cum spui, eu ajut copiii? mi helfen se Nu, Helfen cere după el întotdeauna cazul dativ. Că tu ajus cuiva, tu ajuți copiilor de fapt, nu-i ajuns pe e, copii. Și, den, den, den. kindern. Kinder-n. Kinder kinder. Exact, pluralul e kinder, dar din cauza de dativ plural vine kindern. kinder Dar în situația asta nu e așa, că nu copiii sunt ajutați, ci ei ajută. Așadar ajută. este helfen de kinder, yeah? In house. in house. Da, da. Aici este o, o, un alt cuvânt. Îi spune household, Househalt. House înseamnă okay. obiectul casa household înseamnă în întreținerea casei, in știi? Casei, în, da. în sensul asta, dar mă rog, nu e. Importantă structura propoziției. Deci, so, helfen, dighind, de in, in house. In, house. Ja, sau, in, in. sau in? Cum? Nu. Cum? Nu. Nu? Sau dacă spui cu n este in dem că house trebuie să aibă și el articol. Și atunci ce in im in house, house, in, house. Mm -hmm. in house. Deci important, while verbul la final și helfen E pe locul 2 de fapt, da, al propoziției. Da. Cum ar trebui să fie? Să mai scriu odată, o dată sau încore? While the mother feel mit Mhm. Da. Good. Un alt mod de a spune vail este da. Ai auzit de da? Da. Este exact la fel ca vail. Pintre da, altele, el mai înseamnă da. și si aici. E, da, din da, mută, da. Încă o dată? Deci spune aceeași propoziție folosind da. Da, din mută, Nu, na. Da, din mută, fil, arbetet. Exact. Health and Kinder in house. Exact. Health and în Kinder in house. Good. In house. Și dacă spui, um, pentru că plouă așa tare, mama mi-a spus ceva. Weil stark, Mhm. Uh -huh. Weil stark regnet Mhm. Uh -huh. Mama hat etwas gesagt. Uh, încă o dată, was spui ploa? Es regnet. Es regnet. Pentru că ploa vai es regnet. Exact, po păi esul uitați, Weil es regnet. Da. Pentru că ploa tare, va stark. Regnet. Mm -hmm. Și pentru că ploua așa tare, weil so stark regnet. We so stark regnet, yeah? so stark regnet. So stark regnet. Mama mi-a zis ceva. Mama? Stop, stop, stop. Nu, so stark regnet, verb regnen. Kinder. Hat de Mama Hat, din mama, etwas exact. hat, mir din mama, mi-a zis. Mir, mama, e tras hat, mir timp. mama este egală. Din muter Etvas gezaht, ja? Etvas ist. Hat, ja? Yeah? Tot... tot timpul după virgula. Da. Nu, adică, da. în situația, în situația asta. asta. Mai bine ține minte. Gândește-te cum e propoziția. Mama mi-a zis mie ceva. Da? Da. Dar pentru că ordinea e alfa, pentru că plouă afară, mi-a zis mama ceva. Da, da, da. da s sau vail, s zo so stark regnet hat mir die mutter etwas gesagt. Die mutter gesagt. Da. Good. Mm. Și um, cum spui? Eu am. Eu cumpăr o casă. I kaufe Ein Haus. Ein Haus. Eu pot să cumpăr o casă. să cumpăr o casă. Eu au pot să cumpere o casă. Ihr nu nu. înseamnă ihr, ihr voi. Zi Atunci zi house. Scrie verbul können. Können, cunoști cele trei forme ale lui? Ich kann, du kannst. Nu, nu, nu. Uh, Ei, nu, nu, uh, ăsta, dar nu la formele astea mă refeream. Cele trei forme sunt ich kann, deci la prezent, și cum spui da. eu puteam? Ich könnte. Nu, ich könnte. O, nu, Fără, fără o Ei, eu mulțumesc. Deci, nu știu. la trecut este Conte. Există conte. și könte care înseamnă aș putea. Ok, și atunci cum? Dacă spui eu n-am putut, cum spui eu n-am putut? Ich, com, ich nicht. Exact, ich konnte nicht. Dacă spui ich konnte nicht, înțeleg că eu n-aș putea. Eu n-aș putea. Nici măcar n-ai încercat, doar ai o părere că n-ai putea. Dacă spui ich konnte nicht, n-am putut, am încercat și n-am putut. Asta e cum e la vurdă, nu? Exact, vurdă și viurdă Și, viurde, da. și, și acolo e la fel, fără umlaut, vurdă da. e la trecut Da La fel și este, viurdă este aș mânca Ich viurde essen, aș face ceva Ich könnte, da, aș putea, da? La fel cu, conte. cu o, fără umlaut este ich volte Ich volte înseamnă n-am vrut Am vrut, da. adică nu n-am vrut, am vrut, da. ich am vrut. Ich conte, am putut da. Okay. Deci, revenind, ei nu au putut să cumpere o casă. Sie konnten nicht ein Haus kaufen. Sie konnten. Sie konnten. Exact. Da. Dacă e la mine, ich konnte. Da, Dar ei... Sie konnten. Sie konnten. Dar de ce konnten și nu conte? Pentru că... Uh, la... Deci, forma de trecut este... Uh, contă, hai să o luăm uh, cu prezentul. Scrie da. uh, verbul la uh, prezent. Este können, da? Da. Și la prezent este ich kann. Ich kann, da, du. Du kannst. Uh -huh. Er. Du kannst, er kann. Er kann. Wir. Wir können. Können. Ei, können e aici? Wir können cănun. cânt și zi ei können Zi Acum. Ă, sublinează subliniază la ă, ă, du s'tî. Da. La vir enă. Da și la uh, zi la ultimul zi enă și la ir t. t good ok acum asta e forma de prezent eu pot tu poți dacă trecem da. la forma de uh, trecut eu puteam forma de bază este conte conte da da lu conte ăsta îi punem terminațiile alea pe care le ai subliniat ok deci este ih ih de la, de la care să le iau? Păi nu, la ich conte n-am linia nimica. Et ich conte, atunci? Du. Du, contest, contest. Co contest, foarte bine. Er. Er, conte. Conte, că nu-i nimic. Writer vir. Vir. Conten. Exact, noi am putut, așa să trauce. Ir. Ir, cont. nine contet. Contet, ok. Că-i conte wir. plus t. Da. Content. Er content, er content. Da, voi zi. voi ați putut. Și zi? Content. Exact. Deci zi content se traduce prin ei au prin ei au putut. Eu putut. Și da. ei nu au putut? Zi content nicht. Zi konnten nicht. Sie konnten, am înțeles de ce Da. Okay. Deci terminațiile astea le pui mereu practic. Da. Da? De asta. Da, eu, eu am crezut că se se le ave de dativ sau nu de acuzativ. Sau denominativ. nominativ De eram curios De ce De ce content. Nu, nu se leagă Pentru că dativul Și uh, acuzativul Sunt referitoare La substantive La masă La scaun astea sunt verbe da, da, și, da De asta nu era. Și altă Gâscă în altă traistă Deci nu au nicio da. legătură De aia eram curios De mi s-a borut un pic Întotdeauna Când Oare. înveți un verb El are trei forme De exemplu Formele la verbul ăsta Sunt Kionan Forma de dicționar Conte, forma de trecut Și gecont Gecont ge ge este forma a treia a verbului Cum e reparirt Sau bețalt da. Deci dacă spui eu am putut, cum zici? Ich, ich Nu, ich conte înseamnă mai mult Eu puteam Eu am putut este ich habe gecont Ich habe, ge ich habe gegessen, Nu? Eu am da. mâncat, eu am putut eu, ich, uh, ich habe gecont da. Și gecont asta rămâne ne, ne se să schimbă doar Habă. Habă, du, hast, iar hață și așa mai departe. Deci, da, de fiecare dată când vezi un verb, trebuie să ai în cap aceste trei forme. Chion, conte, gecont. Pentru că după dacă le știi pe ele, îl poți face, poți face restul de. Uh, de, restul, de, de și restul de forme, la trecut la uh, eu puteam, eu am putut și așa mai departe, Da, da, da, da, da. La verbele neregulate e mai dificil că trebuie să le înveți pe de Asta este un verb neregulat, adică nu, nu respectă regula. Verbele regulate, de exemplu, wohnen. Da. Uh, scrie wohnen. Atâta. Și numai acum uh, cum spui, eu locuiesc? Nu, asta nu mai scrie, doar zi. Ich uh -huh, Weiter, du. Du vonst. Ja. Yeah. Er Wir wonen. Exact, ihr. ihr wohnt. Exact. Sie wohnen. Good. Și eu am locuit? Ich habe gewohnt. Ge -ge gewohnt. Gewohnt. Du hast gewohnt. Ea yeah? ea? Yeah, ja? Yeah? Er hat gewohnt. Și așa mai departe. Deci să, da. să schimbă ich, ich habe du hast. Dar gewohnt rămâne la fel. Rămâne la fel, da. da? Forma Verbele astea neregulate nu au ghe în față. Sau nu, nu l au mereu. Da. Da? da? Um... da. Care ar fi acestea atunci neregulate? Sau regulate? Deci, nu, neregulate. Neregulate, de exemplu, este um... fară. Cum spui? eu, Fahrenheit. eu merg cu mașina. Ich fahre Ich, ich fahre, foarte bine. Și eu, eu am mers cu mașina? Ich habe gefahren. Nu, că e o mișcare. Ich, uh, ich, bin ich bin gefahren. Ich bin gefahren. Ich bin gefahren, nu ich habe gefahren, nu. Ich bin gefahren. Ich habe gekauft, E corect? Ich habe gegessen, ich habe getrunken, da ich bin gefahren. La mașina da, ich bin gefahren. Și de ce de ce asta neregulat? Pentru că la verbele, la verbele regulate, regulate, de deci standard, da. forma a treia. A, ai scris vonen? Da, da. Pune în fața lui G. Da. Îl tai pe N de la urmă. Da. Și pui T în locul lui. Gevont. Gevont. De exemplu, de la kaufen cum este? Gecauft. Foarte bine. De la arbeiten. Gearbeitet. Vezi, respect aceeași regulă toate. Da, da, da, da, da, Dar de la trincăn? Da, de la trinkan. e get Nu? Cum spui, eu am băut? Ich habe getrunken. Getrunken. Pentru că ăsta nu-i ver regulat. Da. Și astea da. neregulate, din păcate, trebuie învățate păderos, pentru că nu li se respectă regula. La alea regulate... Cum mm -hmm. te gândești? Gearbeitet, gevont, ge... Ce-am mai Da. Da? Gemacht, de la machen. Gemacht, yeah? Da, da, practic e mai simplu. Trincă nu e. Este getrunken. Faren, iarăși nu, nu se respectă regula, nu are t la urmă. Nu spui gefart, spui gefaren. Nu, no, gefaren, da. Da? Um, da, forma a doua a verbului, adică, cum spui, eu conduceam. Ah. Cum, e, cum e la können? Avem Conte. Da. Uh, la, nu este știu. Fu, nu, este fur. Ih fur. Ai auzit auzi vreodată da. de ich fur? Am auzit. Ăsta este la fel cu ich binge faran. Deci, este, practic nu. Chiar la fel este eu conduceam. Ich binge faran este eu am condus, și ich fur este eu conduceam. Da, asta e numai când povestești ceva, practică și așa să scriem cărți. Exact, foarte bine, așa scriem cărți. Nu? Da. De acolo și știu că mai citesc și o ziare. Aha, uh -huh. eu știu. Și cum. și. tuturor că mai am puțin bine, pe toate de acolo. <laughs> <laughs> Scuze. Deci, în 4, cum, cum spui eu conduceam? Ich fure. fur, fur, fur. fur. Ich deci, scrie verbul faran este faran, liniuță, fur, Faren, fur, și forma a treia este condus gefaran. Deci, întotdeauna când auzi de verbul faran, să-ți sune în cap faran, fur, gefaran. Faran, fur, gefaran. În timp când eu conduceam, ich fur, ich fur da? Ich fur. Și Dar nu mai pun ich habe, gefur, fur sau Nu nu nu. Nu la bine. Ich fur și, și ich fur ăsta este echivalent cu ich conte Eu conduceam, eu puteam. Da, da, da, ich conte. da, da. La canon este conte Da? Ich conte Da. Ich fur, tu conduceai. Du furst. Da. Furst. Du, furst. du Ei, furst. Se, se face regula, nu du furst, te Fur? Nu, nu, er fur. Er fur ca la mm, di, nu? Da. Vir deci Furen. Foarte bine. Ier. Ier. Furt. Zi? Zi furen. Exact. Zi furen. Zi furen gestern. Ei conduceau ieri. Ieri. Da. Asta este Zi furen, da? Da. Și, dacă vrei să ei au condus, zi sind gefaren. Ei au condus. Zi Ich bin gefaren, du bist gefaren, zi sind gefaren. Ei au condus, da? E clar că decât cum e cu verbele astea? Da, da, da. Și chiar am înțeles. Verbele astea neregulate, din păcate te-am spus, nu-i altă șansă decât să le înveți. La fel, esen, nu-i regulat. Că nu spui gegest, spui gegesen. Nu, gegesen, da. Gegesen, e forma lui a treia. Da. Aici, cu verbele neregulate sunt e un avantaj și un dezavantaj. Avantajul este că nu sunt foarte multe, nu știu, vreo sută și ceva mai folosite, așa. Probabil vreo 200 în total, dar vreo 100 mai folosite. Ai folosit. Și nu e atâta de greu să le înveți. Faran da, furge, farăn. Căănân, conte, ghecond. Trinkân, tranc, getrunkân. Nu e tranc. Vrei să stăi, l-am mai auzit, dar nu, tranc. nu, nu tranc, e tranc. Tranc înseamnă beam. Beam. Da. Da? Tranc, getrunkân. Ah, ich trankă. Da? Asta înseamnă eu beam. Sau înscris. Partea nasoală cu verbele astea este că sunt cele mai folosite verbe din limbă. Da, asta da? cu condusul, cu, condusul, bă, cu mâncatul. Cu, vezi? Și ăsta este și motivul pentru care au devenit neregulate, pentru că fiind atâta de des folosite și-au schimbat ușor-ușor formele. N-au mai rămas bătute în cuie. Da. De asta sunt neregulate, ia? Ja? Ihab am mâncat. Dar forma, eu mâncam, știi care e? Uh, no. Este. Ich, as. Ich as. Că verbul este ESSEN as, GEGESSEN. Da? Da, asta e complicat, dar asta, asta sincer n-am auzit. Furt am auzit. Furst am auzit. A, uh, da, as n-ai unde să auzi, doar uh, înscris. Înscris, da? Da? Eu mâncam. Ich as. Sau vir asă, Vir asen înseamnă noi mâncam. Vir asen. Vir als DU alstuge common bist. Noi manca. Se scrie cu A? Se scrie cu A și cu Set. SZ, am înțeles. Da? Am inteles. Uite, de exemplu. Ești pe Skype, nu? Da, da. Adică și, poți să și vezi un. Da, Uite, dacă deschizi asta. Okay, da, aici sunt ăștia. Ha? Și vezi, întotdeauna ai verbul essen și cele trei forme. Uh, as și gegesen. As e forma Stam. a doua. Da? Da. Și spune și Hilsber, haben, că ich habe gegessen, nu e cu zain. La fara o să vezi că scrie zain, Da? Da. Și scrie acolo ich esse, vezi mai jos? Da, ich esse, du ist, Erist, nu știu ce. Erist, da. Mai jos scrie ich as. Ich -as, du assist mm -hmm. -as, da, mama Și puțin și mai jos este Ihab Gegessen. da, Ich habe Gegessen, e, da. ich habe gegessen astea, la la parte... trecut și mai e undeva mai jos la scrie futur, adică viitor, ich werde essen. Eu voi mânca. Ich werde essen du wirst essen da. Da, și asta e un site foarte bun pentru uh, are toate verbele din limba germană. La toate, mm. la toate formele. Deci dacă nu știi Fum, vreodată stai. cum spui, eu voi uh, conduce, cauți acolo Farhan și cauzi Futur, viitorul lui uh, Da, da, da, da. Inverte Sau așa. Mersi. Și Mersi. aici uh, o să vezi și cele trei forme alea de care spuneam. Essen, asgegessen, trinken, tranken, trunken, trunken farhan, furge, da. faran, și așa mai departe. Știi? Da, mă, chiar e E bun, e, e, e, e muncit să ai tu, da. Da, <laughs> asta mai ales pentru mine e aur, că mai scriu verbe, mai eu știu și așa mai mă pot... Da, da, te poți uita și vezi și exact cum se scrie, dacă se scrie cu SZ -S sau cu 2DS sau mai știu... Exact. O,